Закон зла. Загублена в часі. Історія ця справжня і відбулася у Житомирі в 1713 році. Одного гарного весняного дня ішла собі вулицею така собі слюсарка Варвара Сакуниха, цілком добродушна і спокійна, і то тому, що перед тим завітала до куми, яку на вулиці прозивали трохи негарним словом «Сциклиха» бо єдина вживала до їжі разом з родиною згадкову рибу, котра водиться в тутешніх ріках Тетеріві та Кам'янці, і називається Сцикля. Отож Сакониха прокинулася сьогодні і трохи погіркалася з чоловіком, слюсарем Степаном Саконом. Але тим не звільнила собі душі, бо чоловік гримнув дверима і з хати пішов. Отже жінка йому всіх зібраних у голові, в животі, в горлянці та роті слів, не встигла із себе викинути, чи випустити, чи виригнути. А коли подібне в жінок трапляється, їм стає недобре. Отож, сакуниха й помчалася до сциклих. А що та цього ранку вчинила зі своїм чоловіком, те саме, і той був прогнаний на річку наловити свіжих сцикль, то обидві білі голови, а по місцевому кубіти, мали чи дістали змогу звільнитися від скверни невимовлених слів. І таку акцію вони у спільному товаристві вчинили з немалим натхненням. Ось чому сакуниха йшла тепер вулицею сумирна, добродушна і спокійна, поглядаючи на світ привітним оком, цілком забувши про те, що погиркалася із чоловіком, навіть покаялася трохи і цілком вибачила йому не так те, що стало причиною її гдирання, як те, що гримнув так нешпетно дверима і запечатав у ній скверну невимовну. Але життя, як давно переконалася Варвара Сакуниха, існує і твориться не так за законами добра, як більше за законом зла. Бо їй не судилося натішитись із власного добродушча, а отже тримати спокій, хоча скверна невимовлених слів її вже не мучила. Бо коли простувала повз двір броварника Омелька Костюченка, бувши біла, мов ягничка, і не менш ягнички мирною тишина, навіть із невеличким каяттям у серці, то уздріла того броварника, котрий сидів біля своїх воріт із києм пофарбованим начерно. Та й сам був чорний, як ворон. Смоляне волосся випиралось під чорної шапки, чорні брови лежали, як налиті кров'ю п'явки, чорне паростя перлося з обох ніздер, а вуса висіла гадючками, ясна річ також чорна. Омелько Костюченко блиснув чорним вогнем, не самовитих очей, сказав таке дивне, що Варвара Сакуниха аж стала, аж рота розтулила. Саме того рота, з якого недавно так щасливо були витрушені зайві та й зайві слова, ось чому і стала така без язика. Омелько ж Костюченко, бровар, їй сказав, «Чи до мене ти, Сакунихо, ідеш грошей ділити?» А що Варвара не спромоглася на жодне слово у відповідь, тільки дивилася неймовірно, під вусом гадюкою Омелька Костюченка з'явилася гадюка-усмішка, тобто його також майже чорні гемби розлізлися, показуючи жовті зуби, один із яких був зламаний. «Це ж які гроші!» – тоненько видихла сакуниха, бо тільки настільки голосу здобулася. «А ті, що мій син із твоїм знайшов!» – сказав, а власне ніби сокирою рубнув Омелько. «Знаю, що ти задумала!» але тих грошей тобі не дам». «Та що ти таке мелиш, Омелько?» аж затріпотіла Сакониха. «Чи ж ти в розумі?» І той тоді, Омелько Костюченко, не від отчого, чорним полум'ям несамовитих очей, почав лаяти її чесну кубіту Варвару Сакониху такими словами, яких вона потім у суді ніяк не погоджувалася повтори. А ще до того, Омелько Костюченко почав махати перед нею отим, у чорній умбрі, скупаним києм, і погрожувати їй, та ще й сказав негарно і образливо для неї, перейнакшивши її законне назвисть коса на сукуниха. — Ти, сукунихо, — сказав він, — лучче відступись, будеш, бо за ті гроші в ката у руках. А коли це сталося, то з ближчих дворів рушили до них люди, і стали зубіч, і все те слухали, і чули. А сакуниха, при тому гань блинні, стояла сама не своя, і червоніла, і біліла, і сіріла, і черніла, і зеленіла. А що все те сталося так нагло, то я тямитися ніяк не могла. Та й слова її були перед цим дбайливо вимедиті з нутра, як зайва вода чи сміття. Отож, тільки й спромоглася писнути. «Я, Омельку, не знаю, про що ти торочиш!» І вирвалася з людського юрту, що аж помирала цікавості, і не так пішла, як побігла додому, а позаду, ніби великий чорний пес гахкав. «Гах, гах, гах!» Продовжувала яти її, Омелько, і ті гахи, поки бігла, аж волосся вибилося з-під очіпка, били її межі плечі, як стусани, а коли прибігла до обійстя власного, то побачила свого сина Івана котрій спокійнісінько сидів на ослінці серед двору і їв хліб помащений олією та присолений. Вона ж увірвалась до двору, як шура-бура, і стала перед спокійним аж нікуди нащадком, ніби в землю вбилася. — Що це начворив? — гукнула вона. Іван проковтнув хліб. Той, котрий жував сюрой, виболучив очі, сказав. — Я? — Ти, ти! — скрикнула сакуниха. — Що це за гроші знайшов? І чи знаходив якісь гроші? Гроші? перепитав Іван, коли він їв, то бував, важко мисельний. Гроші, гроші. зойкнула Сакуниха, із Костюченковим сином. А, ви про те, мовив спокійно Іван, знайшов і знову кусив хліба, помащеного олією і присипаного сіллю, та й почав його пережовувати. Тоді вона, Варвара Сакуниха, схопила сина за руку і потягла, хоча й пручався трохи, до житомирського вряду, аби він там усе розповів, і щоб той уряд дав задоволення їй від образи, яку прилюдно учинив їй поштивій кубіті о той чорнопикий обіясник Омелько Костюченко, якого жінка його Явдоха інакше не зве, як обіясником, бо гроші... Була твердо переконана Сакуниха ніколи добра не несуть І до добра не приводять, а особливо знайдені Бо знайдені, сказала вона магістратському суді, чортом бувають підкинені Отже, є чортячі, і за законом зла такі гроші пімщаються на людині Вона ж поштива кубіта, користується грішми тільки чесно заробленими І біди собі на голову не бажає, а її ще ніхто, хай сусіди скажуть, у житті не лаяв. І не безчестив, як отой навісний броварник Омелько, Котрого його власна жінка зве об'ясником, Бо живе вона, Варвара Сакуниха, у цьому світі поряд. Пан магістратський суддя сидів за столом, Як добра бодня, одягнена в жупана, Очі в нього були великі й важкі, як дві гирі, І він переклав ті гирі на хлопця. Справді знайшов гроші, спитав, Тільки не бреши, бо бокатівської каші закуштуєш. А чого мені брехати, спокійно відказав Іван? Коли не їв, то не бував важкомисельний, а більше розумний. Таки знайшов. Чому же мені раніше не сказав, зойкнула куниха? Бо мене не питав, спокійно й мудро відказав Іван. А теперечки питають, то й розказують. І він почав розповідати, при цьому не дивлячись на пана суддю, ані на матір свою, яка слухала і схвильовано ламала собі пальці, а зирячи у вікно ніби в ньому хтось розклався невидимий, та й підказував, що треба мови. Отож він, Іван, син Степанихи-Сакунихи, гуляв із другим хлопцем, Нестором, таке сином Омелька Костюченка-броварника, на вулиць. А було після полудня надвечір, і якось так їм сталося, що набридла гулянка. Тоді Нестор, його приятель, мовив, «Ходімо до броварні, до моєбаті». І вони пішли. І стало сутеніти, а небо було ніби рідким вогнем залити. А коли підійшли близько до броварні, то небо вже й погасло. І йому, і Іванові, стало трохи страшно. Навіть захотів повернутися додому, але Нестору мовив йти далі. Отак дійшли до Яру, це неподалік бровар, а той бровар по той бік Тетерева. І перейшли туди через млинову греблю. І тоді хлопець Іван аж зовсім злякався, бо сутінки погустіли, а ще боявся, що мати його сваритиме, що загулявся. Хоча він уже не малий, однак мати його, коли загуляється, завжди сварить. І тут вони побачили в яру невеликого синього вогня. Стали, як у копань. І навколо гусмав кисіль синій, чи радше сірий сутінок. І повітря здавалося густе й непорушне, і бур'яни, що росли навдоколо, почали густо пріти й пахтіти, і серця у хлопці принаймні Івана, напевне, аж постискалися зі страху чи від якогось лихого перечуття, а на самому дні яру, тихо і морочно, палахкотів синій вогник, хоча багаття там, напевне, не горіло, димом не тягло, отак тільки блимало. Вискакували єсні язички і пропадали, відтак знову вихоплювалися, ніби вискакували з-під землі, тобто, ніби сама земля горіла. «Знаєш, що це таке?» – хрипким шепотом спитав Нестор. — Чи не скарб? — мовив Іван. — Ходім накриємо шапкою. — А чому шапкою? — спитав Нестор. — Від людей чув. — Так трача нити, — мовив Іван. Коли деякий скарб з'являється, і вони почали підкрадатися до того вогника, ніби боялися злякати його. А вогник і справді чи з'являвся, чи пропадав. Коли щось тріскало в них під ногами, вогник зникав, а коли йшли тихенько, з'являвся. Наблизилися, і він, Іван, зірвав з голови шапку і кинув її на вогника. А не побоявся, що спалиш? не стерпіла скакуниха. Я б тобі дала за ту шапку. Ні, не побоявся, звів на матір холодні голубі очі Іван, бо то не палючий вогонь. Як це не палючий? спитала мати. Кажуть люди по старечому мовою хлопець, що палючий вогонь тоді, коли щось спалюється, а не палючий холодний нічого не спалює, а цей-таки нічого не спалював, тому й не боявся. Мудрий він у вас сказав пан магістратський суддя і почав набивати люльку. Часом мудрий а більше дурний, сказала мати, коби не на свою голову. Не перебаранчайте йому, сказав пан суддя, викрешуючи вухо. Отож стояли над тієй шапкою, зниклись з цього світу. Бо коли пропав вогник, покрила все, морочно і глупа темряв. І йому Іванові здалося, що побіг щось диха, і вони так злякалися, що не могли утекти. І відтак Іван сказав, знайдемо тут скарба, батькові своєму не кажи, а я не скажу своїм. — То це ти такий добрий до батьків? — зойкнула сакониха. Я до вас добрий, мамо, поважно прорік хлопець, але тоді мені наче шепнуло до вуха таке сказати, то я й сказав, а перед панами врядними брехати не хочу. На вряді тоді був не лише пан суддя ще й пан писар і підписок, котрий усе мовлене записував, сидів також і пан возний. Усі вони аж роти порозтуляли так пильно слухали. Правду говориш? перепитав пан возний як на святому дусі, урочисто прорік Іван. І тоді Іванові наче знову на ухо шепнуло, і він мовив Нестору, «Збігай на броварню і принеси сокирку, щоб викопати, а я тут постою». «І не побоявся?» – спитала вражена мати. «Ні, не боявся», – поважно мовив Іван, «страх десь подівся». «А чому не лопату, а сокирку?» – спитав пан суддя. «Бо люди кажуть». «Скарба сокиркою тракопати!» «Такий мудрий він у вас!» Сказав пан суддя, випускаючи з рота клубення диму. Нестор кинувся у темряву, А він, Іван, стояв і не міг з місця зрушити, Ніби кілком прибитий до землі. І здалося йому, що бур'яни навколо Інакше пахнуть, десь так, як палена сірка. А ще коли подивився у небо, Не уздрів ані місяця, ані зір, Хоча перед цим не хмарилося. Отаке дивне й голе небо, хіба трохи світліше землі, і вже нічого більше біля нього не дихало, бо й не було нічого, але ноги й руки в нього позаклякали, і не від страху, бо таки не боявся, а тому, що з ним щось приключилося й з тілом. І так простоя він, не кивнувши пальцем і не моргнувши й оком, аж доки не почулись у темряві кроки, і доки в яр не з'їхав по схилі із сокиркою Нестор. І тільки тоді небо ніби струснулося, і на ньому всі одразу засвітилися зорі, і в яру стало трохи видніше. Вони почали гребти сокиркою землю, і в тому місці, де лежала Іванова шапка, прокопали мало. Відтак сокирка дзенькнула, як об залізо, але то було не залізо, а мідь. Мідень із мідяною таки накривкою. А як же звірив, що то був мідень, а не баняк? І не горщик, темно ж було, спитав пан Возний. Бо скарб засвітився, урочисто проголосив хлопець, але недовго, бо коли витягли, відразу ж погас. Отож вони взяли того мідня і потягли разом на гору, де світліше, розчинили його. Зверху лежали якісь письма, а під ними гроші. Золоті чи срібні? запитав суддя. Цього не могли побачити, вони не світилися, але дзвеніли Лунко. Хлопець замовк, тільки дивився чомусь пильно на вікно. «А що далі вчинили?» – підігнав його пан суддя. «А що?» – мотнув головою Іван. «Вирили ямку під гнилим дубовим пнем поміж коріння, недалеко того місця, де знайшли, ставили туди мідні і закопали до пригожого часу. Стояли біля того пня зворушені, навіть уражені. І знову впав на них страх, аж дихання заклало. А як трохи отямилися, Іван знову почув шепіт собі до вуха, а потім сказав Несторові, щоб поклястися на цьому місці, нікому про скарба не сповіщати, а наступної ночі навідатися сюди. Тоді ж і гроші забрати. Куди ж хотіли їх забрати? – спитав пан Возний. Ще не думали, – відказав Іван, – забрати та край. Усе правду оповів, – спитав пан суддя, – як на духу, – урочисто прорік Іван. «І нічого не збрехав?» – спитала мати. «Вибачайте, на слові, панове, врядні!» – повернулася вона до суду. «Але, можу сказати, мій хлопець таки любить брехнути, а коли не збрехнути, розпише, що ніби було і так, а воно не так». «Але ж гроші знайшли?» – спитав пан суддя. «Знайшли, – гордо мовив Іван. – І що було далі?» «Що було?» Пройшла ніч і день, а на вечір покликав Костюченкового сина йти по гроші. Одначе той мені сказав, що тепер йому ніколи. Хіба сказав, на завтрашню ніч підемо. Ніде вони ті гроші, сказав, не дінуться. Батько йому начебто роботу загадав. «На ніч?» – здивовано спитав пан Возний. «Це так от бріхувався», – відказав хлопець. «А ти сам не пішов, не звірив, чи гроші на місці?» – спитав пан Возний. Ні, твердо сказав хлопець Іван, бо ми поклялися, прийдемо туди лише разом. А я, коли клянуся, то вбийте мене й ріжте, а клятви не переступлю і слова не зламаю. Добре, у вас, хлопець, сказав пан суддя. А наступної ночі так і пішли. Пішли. Але Нестор і цього разу не хотів, а як ішли, почав крутити, так ніби щось знав і чогось боявся. Я йому сказав: чого ти крутишся, Несторе, як уж?" А він відповів: "Чого кручусь? Я жеду і вони йшли в темряві, може, в такій же густі, як і того разу, а може, й трохи річі. І Нестор чогось важко дихав, ніби тяжко йому було йти, а його силоміць тягли. Зрештою став і ані руш. Не піду далі, Іване, не можу. А то ж чому? – спитав Іван. Уже й тоді йому здалося, щось тут не те й не так. Дарма йдемо, – тоскно сказав Нестор. Духом чую, чи не виняв хто того скарба. Ніхто не міг виняти, бо ніхто нас не бачив, заперечив Іван. Ходімо. Е, сказав Нестор, ми, може, нічого і нікого не бачили, а хтось нас запримітити міг. Це одно, ходімо, сказав Іван, так чи не так. І тоді зашипів до нього Нестор, як змій. Не йдімо туди, пане, брате, бо душа чує. Недобрим тут духом пахне, хай вони горять ті чортові гроші. А моя душа нічого не чує, сказав Іван, ходімо та й усе. І вони прийшли до того дубового пня і побачили там тільки порожню ямку, а гроші з мідним хтось таке вийняв та й забрав. Але Іван тоді ще нічого лихого на приятеля в підозрі не тримав, бо, може, і справді душа його прочула. І чомусь зовсім не жалько стало йому за тими грішми, бо дуже незвичайно їм знайшлися. Бо хоча вони й прості собі хлопці, але добре знали про знайдені гроші треба заявити в рядові, а вони того зразу не вчинили. Отож, що легко приходить, легко відходить. Вони й поклали в той вечір поміж себе, щоб уже нікому не казати про ті гроші, адже їх уже нема, аби не вчинилося їм за те турботи. Вони вже тим недобре вчинили, сказав тоді Нестор Іван, що не заявили відразу, а перенесли на інше місце, отож можуть у турботу потрапити, і не переливки їм буде. І так би воно може й було б, коли б дядько Омелько не зачепив моєї матері. Сказав поважний Іван, все так само, дивлячись у те вікно, на яке раніше дивився, оповідаючи. «Але коли дядько Омелько Костюченко напав на матір мою, то значить вони з Нестором ті гроші забрали без мене». «Але чому нападав на твою матір ніби гроші у вас?» – спитав пан Возний. «А це вже в нього спитайте, сумовито відказав Іван. Одне знаю твердо, панове врядні, у нас тих грошей нема». Ні в матері моєї, а ні в мене. А чого нема, того вже катма. Я тільки й пізнав їх, що запустив руку у мідня, і трохи подзвонив тими триклятими грішми, хай би я вже й ніколи не бачив. Все воно так, хлопче, мовив пан суддя, одне бачу. Не по віку і не за станом своїм ти мудрий. Скільки років маєш? Чотирнадцять, так само сумно відказав Іван. «І нерозумний я, панове, врядний, я дурний, мудрий був би, вчасно про ті гроші повістив, і не мав би тепер турбацій!» Відтак покликано було до вряду Омелька Костюченка-броварника з його сином Нестором. І коли вони стали на вряді, пан писар зачитав їм те, що оповів був Іван Сакун, син Степана та Варвари Сакунів. Відтак пан магістрацький суддя запитав, «Чи так було, як записано, Несторе?» Нестор був менший з ростом за Івана, хоча вони однолітки. Іван височенький, а Нестор притоптуватий. На голові в нього росла щетина, як у кабанця, у Івана волосся біляве, м'яке й ніжне. Очі в Нестора малі, і як у батька чорнезні, а в Івана великі сині. Отож, коли стояв перед панами врядниками, ті очка бігали туди й сюди, ніби їх щось зболтувало. Ніс у Нестора був за кондзюбинкою, і з нього, як і у батька, випирало волосся, але губи мав не батькові, бо тонкі й лускаті. «Так, власне, й було», – відповів Нестор, розтуляючи маленького ротика й показуючи гострі й тонкі, як у кота зуби. «Ми справді ті гроші знайшли у Ярувне, водички мідні, обоє ж перенесли з Вітіля на гору неподалік і зарили під дубовим пеньком». Постановивши поміж собою прийти на завтрашній день обом і забрати, не оповідаючи нікому. По тому й розійшлися межи собою. А звідки знає, що гроші були в мідниці, коли вночі їх розкопали? спитав пан Возний. Нестор на хвилю завмер, тільки очка його побігали, побігали та й зупинилися. У вас записано, як ми те взнали? нарешті сказав він. «Що ж було далі, коли ви з Іваном розійшлися?» – спитав пан суддя. Тоді Омелько Костюченко дивно заскривотав зубами і блимнув темно палючими банькадлами, аж Нестор переполошився і злякано втяг голову у плечі. «Говори, Несторе, тільки не бреши!» – підігнав його пан суддя, «бо доведеться скатувати тебе, і брехня боком вилізе, а ще й Бог за брехню покарає». Нестор Прокрутив тягненою плече головою, блимнув на батька і сказав. Коли ще за сокиркою бігав у броварню до батька, застав його там і все розказав. Батько дав мені сокирку і наказав перезакопати гроші. А коли розійшлися з Іваном, я не побіг додому, а повернувся на броварню до батька. Отож за годину чи більше ми пішли з батьком туди до пня. Омелько Костюченко глухо кашлянув. Але Нестор на нього вже уваги не звертав, його оченята, знову побігали і зупинилися. «І викопали ті гроші?» – спитав пан возник. «Так і так, достеменно», – відповів Нестор. «А тепер скажи ти, Омельку, чи правду мовить твій син?» – спитав пан суддя. «Бреше!» – тріпнув чорним, аж синім чубом старий Костюченко. «Ніяких грошей я не бачив і не знаю, а цей недолупок наговорює на мене». «Чому ж йому на тебе наговорювати? А тому, що я йому перед цим доброго лупня завдав», – блимнув чорного Омелько. Тоді щось дивне зробилися з Нестором, глянув на батька неймовірно і ніби сполотнів. «Хто правду каже? Ти? Чи батько твій, Несторе?» – спитав пан суддя. «Та ж я!» – прошепотів Нестор, «бо так було, як кажу, а бреше мій батько, не знаю чому». Тоді з омелькового рота, що раптом розверся і став, наче чорна яма, видерся чи крик, чи рик. «То це ти, вилубку, – зарвів він, – батька брехуном перед людьми чиниш!» І він кинувся на сина, схопив його за волосся і почав бити, верещачи. «Оце тобі за батька брехуна, скотина, оце тобі за гроші, а щоб ти, паскуднику, здох?» І так на нього кинулися пан Возний та пан Писар, а ще й міський слуга, що стояв при вході, на стороні і для помочі при потребі. Вони заломили Омелькові руки за спину і почали давати стусани від себе. Нестора була розбита губа і на підборіддя стікала кров. Але дивно те, що він при цьому не кричав і не плакав, а ніби й спокійний залишався. Омелько ж Костюченко був зігнутий навпіл, бо так його тримали з вивернутими руками, Чуб спустився донизу, і він зарипів з-під того чуба. «Хай признається, що бреше, бо я його вб'ю». «Побожися, Нестора, що не брешеш», – мовив пан суддя. «А ще скажи, чи бив тебе батько перед оцім, і чи не мстишся на ньому?» «Їй-богу», – урочисто сказав Нестор, перед тим витерши крові губи та підборіддя затиллям руки що батько мене перед тим, як знайшли гроші, не бив і не чиню йому помсти, а коли брешу про гроші, нехай пожере мене земля, матінка. Відпустіть, глухо сказав з-під навислого чуба Омелько Костюченко, раз він побожився, не запиратимуся щодо тих грошей. Його відпустили, Омелько закинув волосся назад, ще й руками пригладив і став такий справді спокійний. Оповідай далі, Несторе, наказав пан суддя. ж, розкажи їм, розкажи. Боркнув омелько, примружуючись і криво всміхаючись, ніби дозволяючи казати синові правду. Це по-своєму збадьорило Нестора, і він, погідно хитнувши і вже не мотаючи очками, почав говорити сміливіше. Викопали меті і гроші з мідною, тоді батько взяв і приніс у двір пана писаря Григорія. «Умій двір?» – щудувався пан писар Григорій. «А чого вмій?» «Це вже дозвольте, панове, врядні мені пояснити», – сказав Омелько Костюченко. «Бо мій малий ще недоліток і добре політики не тямить». «Говори», – дозволив пан магістратський суддя. «Бачте, панове, врядні. Пан писар може потвердити, жона моя, а вона в мене друга, коли сказати по правді, це все одно, що сатана, як і кожна жона. А вона в мене сатана, ніби головніша, я в цьому нітрохи не сумніваюся». А ще тоді я з нею розбив, коли сказати по правді горшки, то вона, син тому свідком, вогнем на мене дихала. А як баба диха вогнем, то кожен із нас, мужів, зна, лучше її не чіпай, а відійди, бо не вона згорить, а ти. Отож, коли б дознала про ті гроші, то пан писар може те потвердити, вся вулиця в минуті про те б звідала. А пан писар, на честь йому сказати, особа довіри гідна а ще й урядна, то я подумав закопати мідню в його городі, поки діло не стане темне. Говорив Ілубку далі. Але батько побоялися їх там закопувати, бо сказали, еге ж я сказав, коли закопаємо гроші у пана писаря в городі чи в садку, то хоча він і сусіда а гроші стануть його, не наші, то я й побоявся. Пан писар на те слово тільки шиєю покрутив, ніби йому раптом замуляв ковнір. Тоді ми пройшли у свій двір і поставили ту мідню у сінцях. Мене ж самого батько послав у хату до мачухи, щоб та не виходила в сінці і не побачила, Боронь Божа, тих грошей. А далі я не знаю. — Каже ти, Омельку, — мовив пан суддя. — Ну що ж, правди не сховаєш, як сказано у святім письмі, — мовив старий Костюченко. «Поки синок мій оцей вилупок замовляв зуби моїй, вибачте на слові, писиголовці, то я заховав ті гроші під порогом, який на задвірок». Е. даремне я в те іділо вліз», – Омелько махнув розпачливо рукою. «А далі що?» «Хай вилупок каже», – буркнув Омелько Костюченко. «Другого дня батько покликав мене на задвірок, і ми обидва з ним пересушували ті гроші під повіткою на рогожі». А потім у батько поставив мене на сторожі, бо хотів їх знову сховати, боявся, щоб не підглянув хто, а найбільше мачуха. Та й я, щоб не відав. Отож, де він друге заховав, не знаю. «Які були в скарбі гроші?» спитав пан суддя. «Це вже ліпше я скажу», озвався Омелько Костюченко. До речі, він уже не блискав так чорно банькадлами, ніби сусмирнів та впокорився. Гроші в тій мідні були биті таляри, півталяри, і менші від півталярів. Скільки їх не рахував, бо збирався вчинити це пізніше, наодинці, без хлопця, бо мусив поглядати весь час, чи ніхто за нами не стежить. І ніхто не стежив, спитав пан Возний. Ні я, ні хлопець мій, того не застерегли, впевнено, мовив Мелько. Отже, гроші були, і син твій сказав правду, перепитав пан суддя. Він же ж забожився, мовив Мелько. Це я тебе запитую, а не сина, сказав пан суддя. Звісно ж були, я ж розказав, буркнув Мелько. Чому ж ти, Несторе не побоявся тут справуючись піти проти батька? Спитав пан Возний. Я йому за те ще віддячу, знову гостроблимнув Новомелько. Сам батько мене навчив, мовив Нестор. Його очка знову забігали, а рукою він підпер губи, що все ще сочилися. Рука в нього від того втирання стала червона. Батько мені завжди казав науку, не бреши, бо тебе брехня та поб'є. А ще боюся катування, бо тоді не витримав би і все одно правду б оповів, тому й признався добровільно, без усякої кари. «Що було далі з тими грішми?» – спитав пан суддя. «Не відаю. батько мене до них уже не допускав», – мовив Нестор. Омелько Костюченко – Знову дивно заскривотав зубами, обличчя його ще більше почорніло, а смоляний позор спалахнув по вовчому. І він не так заговорив, як зарипів, не вимовляючи, а випльовуючи із себе слова коструби. Хай би ті гроші згоріли чортівським вогнем, ніж би в мої руки потрапили і мене морочили б. Дурні гроші гірше дурної баби. Проклинаю той час і годину, коли чортяка їх мені підкинув. «Не лайся, Омелько, в урядному місці», – сказав пан суддя. «Чи твій хлопець справді не знає, що було далі, чи, може, бреше?» «Не знає», – неохоче мовив Омелько. «Коли ми їх пересушили, то я закопав їх у стаєнних яслах. Але потом он не міг цілу ніч спати. Все мені здавалося, що хтось за мною підглянув і ті чортячі гроші забрав, а мені носа навісив». І я встав порано, ще домашні міцно спали, взяв ті гроші із мідним і закопав у заваленому погребі в своєму таке дворі, поруч із двором пана писаря Григорія, лишивши признаки, а може тих признак і не треба було, але я так вчинив. «Які ж були признаки?» – спитав пан Возний. «Признаки, як признаки», – буркнув Омелько, – «коли, казать, по правді, на версії дошка, під дошкою лірка, під ліркою черепок, а вже під ним мідня». О, там вони й кляті й лежать і досі, коли чорт не забрав назад. Скрушно зітхнув, як кінь, скинув головою й печально на всіх подивився. Гараз, сказав пан суддя, – «ле чому, скаже, на милісти, образив і облаяв чесну жінку, Сакуниху? Чесних жінок не бува, категорично вирік Омелько. Всі вони чортівське кодло, я пізнав їх дві й добре затямив. Облаяв, боча около мого двору крутилася, певно підглядала чи хотіла підкотитися до мене, аби скарба поділити. А цього вже моя душа не витерпіла, бо я не з таких, котрі діляться, от. Отож суд, доходячи правдивого признання броварника Омелька Костюченка, послав з ним та його сином Нестором пана Возного, пана Писаря і ще двох вірегідних людей, що на той час нагодилися, і вони вкупі рушили від уряду, що містився в магістраті на Замковій горі, донизу, туди, де стікаються річки Кам'янка і Тетерів, і де стояли хати і пана Писаря, і Омелька Броварника, і його підсусідка. А коли вийшли на вулицю, до них приєднався немалий гурт людей. Була весна, і яскраво світило сонце, і повітря було трепетне від весняної вільги, і пахла по весняному земля, богороди тільки скопалися, через що Омелько, роззирнувшись, мовив: Ото який випав день, а на мені така халепа. Через цей залишався темно сутінний, гадючки вусів його безживно звисали а рот ніби всміхався, але криво, на один бік, начебто омелько й сам не вірив у те, що відбувається. Ранка на губів Нестера у весняному повітрю митті стулилася, але підборіддя залишалося з червоним підтеком. Хлопець йшов не менш печальний за батька, бо думав про те, що старий пообіцяв йому про чухана, а ще ні разу не було, аби про подібні обіцянки забував. Отож до того прочухана годилося готуватися адже панове врядні заберуть зараз ті чортівські гроші, а їх із батьком відпустять. А ще Нестор побачив біля їхньої хати сакуниху, слюсарку, з її сином Іваном, які стояли задобіло й нерушно, в їхній бік дивлячись, а оскільки це вони виказали їх урядові, то в Нестора спалахнуло зло. І він нишком показав Іванові кулака, принаймні, коли батько всипле йому, Нестору як належить, то можна буде віддати трохи з того Іванові, адже, хоча той і вищий, але Нестор завжди його побивав. Але Іван ніби не помітив його погрози, синьо світив очима, і світле волосся на його голові палало під яскравим сонцем, був без шапки, певне, щойно вискочив із дому. І Нестор зарипів зубами зовсім так само, як це вмів робити його батечко, бо зненавидів раптом свого приятеля за красу його і за цей незворушний спокій перед ганьбою, яку він, Нестор, зараз переживав разом із батьком, завдяки їхньому саконів виказу. Коли ж послані зайшли до двору Костюченків, то мусили зачинити фіртку, бо людей зібралося чимало, а тут у дворі їм нічого було робити, саме в цей мент рипнули двері, і на порозі постала невелика і сумирна, одягнена в темне, Костюченчиха, Анестарова мачуха, Явдоха Щербанівна, Омельянова Костюченчиха. Її обличчя було спокійно лагідненьке, а очі дивилися на всіх розумно і трохи вивідчо. В уста ж торкнула всмішка, але така коротка, як схоплюється зморшка на воді, коли її вдаряє крилом ластівка, котра віщує на негоду. Опалися, обі'ясники», – сказала Явдоха ніжним голоском. «Так вам і тра!» Але ні Омелько, ні Нестор на неї не дивилися, не до того їм було. Відтак послані за вказівкою господаря обістя, тобто пана писаря, в підсудках, у якого сиділи Костюченки, спершу обдивилися ямку, до якої признався Омелько, в сінцях під порогом, а потім і другу ясла яслах у стайні викопані десь на половину голінки. — Оце тут, панове врядні, — сказав Омелько, — я спершу й переховував гроші. Потім він привів усіх до заваленого погреба, де мали бути напевно сховані оті трикляті гроші. Зверху й справді лежала дошка, як горішня признака, і саме на неї, — вказав Омелько, — та дошка була під стіною, а на запитання пана Возного, чи так покладено, як залишив, — Омелько Костюченко потвердив, саме так її поклав. Дошку підняли. Відгорнули трохи землі і знайшли дерев'яну тарілку. Омелько ствердив, що й тарілка, чи талірка, як він казав, покладена точнісінько так, як це він клав. Потім відгорнули землю далі і знайшли, як це й мало бути, за Омельковою розповіддю, черепка. Але під черепком не відшукали нічого, тільки саму ямку побачили, де раніше були гроші з міднею. На те броварник Омелько Костюченко присвиснув і якось дивно зернув небо, залишившись на загал спокійним. «Де ж поділися гроші, Омелько?» – спитав пан Возний. «Адже все, як розказував. І ямка є, а грошей катма». «Катма», – спокійно відповів Омелько, – «я, панове, врядні ще спочатку мав підозру». Хтось, коли, сказати по правді, мене висліджував і таки вислідив, хоча я й пильно стерівся, і недолубка свого насторожі ставив. Але хто той хтось, хоча мене катуйте і до секвестру садіть, не відаю. Бо коли то не чортівські ігри, то чинила бестія. Отже, не інакше, як якась баба. Адже кожна баба, панове, врядні, не вам мені казати все одно, що сатана. Ото ж чортівських грошей чорт дав, він же їх і забрав. І броварник Омелько Костюченко, взявшись пальцями за носа, Голосно висікався, аж Маркліш бурнув на те місце, Де недавно лежав скарб, ніби припечатавши цим останнє своє слово. «Що ж, Омелько, – проказав рішуче пан Возний, – маємо забрати тебе до секвестру, щоб попитати, Чи не переховав ти далі отих грошенят?» «Не переховував я тих грошей сумно», – повів Омелько Костюченко. «Та й не треба мені вже їх, бо я, сказати б так по правді, вже остаточно їх прокляв». «Сказав, мовив строго пан Возний, що це якась баба взяла, на кого кладеш підозру?» «Думати можу, а вказати, вірогідно, підстав не маю», – відказав Омелько. «Може, це сакуниха?» Бо їй мала би сказати по правді половина тих грошей належати, але доказу не знаю. Це міг бути і хтось хитріший. Бо де чорт не пройде, баба здолає, це вже я добре знаю. А решту маєте, панове, врядні, вистежити ви, бо це ваша робота». Омелькова Костюченчиха, а не Старова Мачуха, поки велися ці пошуки й перемовляння, від порогу відступила, але тільки на кілька кроків, простояла весь час, не долучившись до пошуковців, хоч і могла, як господиня, хай і не повна, а підсусідкова. Але весь той час вона простояла спокійно лагідна і з тим усміхом на лиці серед двору, а коли Омелька виводили, забравши до секвестру, Несторож відпустили, сказала тим таки ніжним, хоча й не без зламких ноток, голосом, який мало хто із пожильців цього осоння назвав би добрим. «Заберіть його, біясника, заберіть, бо не людина це, а дикий звір». Як він мені вже в печінки в'ївся, коли б розказати, то мало хто б і повірив. Омелько на те слово повернувся, бливнув чорним оком, але без вогню. І це ще не кінець історії, записаної 1713 року в книгах урядових житомирського магістрату. Коли казати по правді, як любив повторювати Омелько Костюченко, вона загадковіша, ні це здається, на перший позир. І не кожна таємниця, як це записано у святому письмі, явною стає. А часом одне і залишаються тільки хвости. А хвіст ствола, чи корови, чи коня, хоча й звіщає, що це корова чи віл, чи кінь, але образу справжньої тварини не подасть. Ось чому не всі таємниці до кінця розкриваються. Адже й саме життя таєна непізнанна. І глузду в ньому не завжди багато а ще менше – щасливих кінців. Притому життя, скажемо від себе, стає не раз більшим вигадником, аніж може вигадати людина із найбуйнішою фантазією. І це тому, що кожна вигадка – це гра, а життя – дійсність. І на гру тільки зовнішньо подобає. Відтак не кожну фантазію треба відзначати за її закінченнями а більше вивіркую через оте незбагненне, що його творить у світі те, що навіки закладене. Відтак, не помилюся, коли скажу, що все в нерозкритій таїні пробуває, як і те, чому ми є, і як ми є, і де взялися, і куди йдемо, і що з нами чиниться, і що має вчинитися. Отже, логіка нашого існування вельми хитка, починається із тьми, і тьмою закінчується. Дехто із мислителів назвав цю тьму абсурдом. Я не до кінця впевнений, що це так, бо абсурд – це теж одна із форм таїни, але не пізнаної, і логіки в ньому може бути більше, ніж у видимо, пізнаних речах. Відтак усі історії, що творяться, мають у собі згусток темряви чи затемнення. Ось чому щасливі кінці у них – результат кволих розмислів при небажанні глибших мислительних занурень, а отже і розгадок. У народі це має формулу «приший, кобиль, хвіст». Образ подібної істини і подає історія із знайденими грішми, яку можна тлумачити як притчу, і вона стала б нам цілком не цікава, коли б урядні персони із Омельком та Нестором ті сховані гроші відшукали там, де він їх заховав. Але ті гроші, скажемо, не дурячи читача, ніколи, ніким, і це навіки, Знайдені по-справжньому не будуть Бо їх і треба тлумачити не як речову сутність А радше як символ Скажу, що сама собою історія нехитра І її легко можна було закінчити А отже вичерпати Ті гроші могла забрати згадана слюсарка Сакуниха Як це здогадувався Омелько Костюченко Бо ж її син Іван із нею в спільці А міг би їх переховати і сам Омелько від Відтак остаточного сховку не виказати що й запідозрив пан Возний. Їх могла б вистежити і Омельянова Костюченчиха, друга Омелькова жінка, а Несторова мачуха. Міг підглянути за батьком, а потім викопати сам Нестор і десь пильно заховати. Зрештою їх міг забрати, і хтось цілком задіяний у цій розповіді. І коли б ми про те довідалися, то з того притчею наша історія не стала б. Це з одного боку. З другого ж людина відзначається непогамованою пристрастю до розгадування таємниць і деякі справді розгадує, придумавши отого афоризма, що немає таємного, котре б не стало явним. Але загалом таємниці розгадуються не через те, що такі мудрі розгадачі загадок, а через випадок чи виказ самих носіїв таємниць. Саме тому пан Возний і забрав до секвестру Амелька щоб видопити з нього зізнання. Його катували, але й під тортурами він нічого не виповів, весь час кажучи, навіть божичись, що таки не відає, хто забрав ті гроші. Може, воно так і було. Дивніше сталося потім. Із секвестру омелько втік. Отже, знову викликав у розшуковців його таємниці підозру щодо себе. Одначе втік він не кудись, а таке додому, щоб виконати, як признався потім, деякі свої зобов'язання. Отож, перше, що вчинив, дав добрячого лупня власному сину Нестору, тобто вчинив те, чого Нестор нього твердо сподівався, щоб не було порушено в їхній родині батьківського авторитету. тому Омелько напився, спіймав свою другу жінку Явдоху Костюченчиху, і випарив її так само гаряче, як і сина. Вона ледве видарилася з його рук, залишивши між його пальців немало свого волосся. А вже тоді побігла до вряду, і панове врядні не витратили багато труду, щоб утікача зловити, що й було учинено. Мені ж, авторові цієї повісті, цей момент видається трохи непевний. А чому? Читач зрозуміє далі. Явдоха Костюченчиха не була із тих жінок, котрі дозволяють себе бити. Однак життя, як я казав, викидує і не такі колінці, отож не дуже над тим застановлятимемося. Омелька знову приставили до секвестру, де він заявив, що загалом нікуди тікати не збирався. І справді лежав п'яний серед двору на густому моріжку і хрупів так, що коли б це було вночі, то зорі б на нього сипалися. А так коливалося тільки над головою листя, а впасти те листя не падало. Була б весна, листя тільки проросло, отож міцно гілок трималося. Панове врядні могли самі в цьому переконатися. Отож, знайшли його, не дуже й шукаючи, вилили на чорну, аж синю його чуприну, цеброводи, витягнутої на свіжоскриниці, привели в до тями і без проблем, мокрого і охлялого, повели до в'язання Шопного. А перед тим, як його зачинили, Омелько пояснив свою поведінку досить просто, що цілком задовольнило панів-розшуковців. «Я, панове, врядні змучений тортурами і в'язанням, а що справді не відаю, де поділися ті чортові гроші, то скоро ви мене із секвестру не випустили б. І я, коли сказати по правді, злякався, що тут у вас помру. А злякався, бо не виконав того, що мусив конче, а саме обіцянки синові віддати йому за непошанування батька, бо назвав мене привселюдно брехуном, також і своїй, вибачте, на слові сатані мав відміряти належне, бо в біді моїй позлораділа. А це все одно, що посміялася. А баби, панове врядні, самі знаєте, такі. Дозволь їм таке вчинити раз, то не обересься. І я, панове врядні, готовий теперечки тут у вас померти, бо совість у мене чиста. Саме така розумна відповідь і виправдання сподобалися панам урядним, а це спричинилося до того, що Омелька вдруге не катували, про гроші більше не питали, а зачинили у шопнім в'язень протримали там якийсь час, а розмислившись, відпустили його на волю. Бо жодних інших хвостів до тих зниклих грошей за цей час не віднайшлося. Тож не віг же тримати в'язня в шопі, адже його там і годувати, і доглядати треба. Через це Омелько Костюченко знову побачив світ Божий і зміг із нього помилуватися, скільки бажав, а на той час уже й літо кінчалося. Перепрошую читача, що змушений вклинюватись у нормальну білетристичну розповідь своїми розмислами, може й недолугими, але я їх ще не закінчив, а без них ані мені, ані читачеві цієї історії таки не збагнути. Тому тих, котрі не люблять подібного слововиливу, прошу перегорнути ті сторінки тут і далі, котрі будуть подані курсивом. Саму історію можна прочитати і без них. Закон зла, любив казати один мій знайомий старий відлюдник, не з того давнього часу, а теперішній, як маховиком крутять у світі дві сили – гроші та жінки. Отож, коли бажаєш позбутися житейської марноти, відречийся від того і того. Старий Жонофова, може, і мізантроп, можливо, трохи й пересолив, бо немає жодного явища однозначного, але хвіст до істини тут є. Візьмемо до прикладу слово Данила Заточника, цей чудовий поклик волаючого в пустелі. Поет жив десь у кінці Дванадцятого чи на початку тринадцятого століття. Саме він сказав, що серце розумного кріпиться красою та мудрістю. Мудрість – це чоловіче начало, а краса – жіноче. Отож, не можучи їх поєднати цих начал, прадавній поет вигукнув із розпачем. «Розбив я їх зозла, як давні розбивали немовлятом камінь». Зловив читачу те слово «зозла». Відтак тут діяв закон зла. Мудрість же поет поєднував не з багатством, тобто грішми, а з убогістю. Про те, що гроші обертали в усі віки махиною зла, багато говорити не потрібно. Про це досить сказано ще в Біблії. Корінь зла – то грошолюбство. Це кожен знає і признає, але чому жінку, оце втілення краси, ніжності, материнства, тобто життя творительку, цю охоронницю домашнього вогнища, традицій, ритуалів, звичаїв, я міг би нашукати і дописати ще й більше позитивних епітетів, чому її називають вичадом пекельним і однією з головних побудниць світового зла. Згадаю знову-таки Данила Заточника. «Що таке жона погана?» Корчмарка, непевна, перекупка. Гадаю, читач розуміє, що ці слова тут подано в переносному значенні. «Що таке жона погана?» Мирська колотнеча, засліплення розуму, початок всілякій злобі. Бачиш, читач, і тут це саме, що казав мій знайомий старий відлюдник із століття 20-го. «У церкві бісівській...» Митниця, поборниця гріха, завада спасінню. Зважмо читачу, ці слова вказав непонурий чернець, який закопав себе в землю, а юнак, повний вогню, але очевидно достатньо діткнений вогняним мечем якоїсь воїтельки із жіночого племені. Жахливі, скажемо речі, але ще цитатку. Якщо котрись муж, дивлячись на красу жени своєї, слухаючи її слів у лесливих, починає її віри йняти, то буде проклятий. Загалом навіть апостол Павло нарікав, що нелегко знайти добру жону, а погана жона – люта печаль і руїна домові. Хробацтво дерево тлить, а погана жона мужа свого дім губить. Залізо переплавиш, а поганої жони не навчиш. Отакі рефлексії мав чоловік у 12 столітті. Перейдімо у століття XVII. Мудрець і вишуканий поет, правда, людина духовного чину, архієпископ Лазар Баранович до власного вірша «На Венеру осторога» поставив такого епіграфа. «Не дивися на панну, щоб не зблідуть її краси, не піддавайся душею своєю в чомусь розпутницям, щоб не втратив своєї спадщини. А далі з розпачем говорить, що й мудрі з мудрих, сильні з сильних, царі Давид та Соломон та багатир Самсон всі були подолані жінками. Відтак у них сила вся пропала. Зважна цю позицію читачу, адже йдеться тут не про любов, а про війну віковічну, яка тягнеться від початку людства. Війну статий. Другий книжник Симеон Полоцький у вірші Одруження говорить про те, що коли мудрий захоче жінку собі взяти, то здобуде собі мудрість марноту пізнати, не зможе над книжками подовгу сидіти, Віддалить одних них жінка. А в іншому вірші жона оповідає про дивну здатність білих голів, так тоді звали жінок, відплачувати чоловікам за кохання до них злом, навіть смертю. Ось ці слова. Вони для нас вельми цікаві, бо прямо стосуються нашої повісті. Якщо їй дім довіриш, дурити візьметься, а тільки не довіриш, з образою дметься. Тебе так зненавидить вона без причини, що й дім весь до сварки розбудить щоднини. Ну, а коли не зможеш її примирити, Дерзне й смерть для тебе вона сотворити. Але не томитиму тебе, шановний читачу, анти жіночими рефлексіями наших предків. До речі, не статю ж я пишу, а художній твір, отож не художня мова чи не зіпсує його, але дещо нам треба разом збагнути, інакше історія ця ні до чого. На дві речі вкажу. Поет з ХХ століття і поети із століття Сімнадцятого чомусь думають і оцінюють жінку однаково. Чому? До речі, я міг би нашукати подібних цитат достатньо і в мислительних потугах чоловіків і пізнішого, і ранішого часу. Звідки ж така однодушність? Та очевидно. З живої, житейської практики. Друга річ, на яку мушу звернути увагу. Наш герой – простий собі чоловік із початку XVIII століття. Не книжник, що тільки й знає, що сліпати над сторінками і дзьобати із них зернолітер чи істин. Чомусь думав про жінок цілком в унісон із тими мудрагелями. Хіба, може, не так вишукано, а грубше? Прочитай, читач попередні сторінки, і в тому переконайся. Але вражає мене не те, а те, чому той біда Хаомелько, так вороже ставлячись до білоголового племені після смерті першої жінки, не заспокоївся у вдівстві, а взяв собі ще й другу, ще гіршу першої. Гадаю, тут може відбитися річ елементарна. Відвічний антагонізм двох різнозаряджених полюсів людського буття. Очевидячки, його і створено Богом, як великим і незбагненним інженером, аби через цю різнозарядність витворювалася енергія. Згадаймо фізичний закон електрики, отій плюс – та мінус, який створюють, єднаючись і відштовхуючись водночас, світло і крутять різні махини. Отож, за господнім замислом чоловік – плюсова істота, а жінка – мінусова. Відтак від цього з'єднання та відштовхнення і крутиться на землі людська махина, створюється рух та світло, а це значить – життя продовжується у безщастя. Тож питається у задатці для учнів п'ятого, чи шостого, чи сьомого класу це закон зла, чи закон добра? І чи ці два закони не один і той же, а може, й вони в цьому світі, як плюс та мінус? Як насправді і чому загинув Омелько Костюченко, чи видячки також навіки залишиться у таємниці, чи як люди любили колись казати у віданні Божому? Річ у тім. Що про ту смерть у актах 1713 року збереглася тільки розповідь однієї особи саброї вбивниці Явдохи Омер'янової Костюченчихи, бо навіть Нестор, син убитого, не міг про те нічого оповісти, а в його чесноті панове врядні могли вже переконатися. Нестор тоді спав у хаті твердим сном, полягає рано. А коли спить. То громий греміть, і гармати стріляйте, і на вуха йому горлайте, торсайте й будіть, а Нестор таке не прокинеться. Мачуха, розповів панам урядним Нестор, навіть проробляла у присутності батька, він же йому про це й оповів, з ним усілякі лякі штуки, щоби при потребі збудити. Торсала його намагалася посадити, тягла з ліжка, гукала на вухо, била по щоках, заламувала руку чи ногу, смикала за волосся, обливала холодною водою, колола шилом чи голкою, навіть брала жарину і припікала. І нічого з того не виходило. Нестор спав, як убитий, і нічого не відчував. Але мачуха, сказав хлопець, таке добрала способу, як його збудити. Взяла якось щипці, захопила в носі одну чи кілька волосин і вирвала їх а в батька і сина Костюченків, як ми вже описували, була спільна особливість. з носів у них густо перло волосся. От тоді Нестор і прокинувся, а пізніше мачука тільки цього способу до нього і заживала. І я б, може, не застановлявся так докладно над описом цих мордувань над сплячим хлопцем, але це певним чином вістить. Про нахилий характер Омель'янової Коцющенчихи була це жінка твердого заповзяття і несхитна в своїх домаганнях, незважаючи на позірну утлість та лагідність, а ще й тихий та ніжний, правда, зі зламами голос. Таким чином, Нестор, про те, що сталося з батьком, оповісти не міг нічого. Не міг навіть пояснити, чому батько, бувши присутній під час Мачушиних тортур над ним сонним, дозволяв їй те чинити. Очевидячки, батькові було просто цікаво. Розбудить мачуга його вилубка і недолубка, чи ж ні? А може вони з батьком щодо цього закладалися? Це також навіки залишиться у божому віданні. Ніхто запитаних паном возних сусідів, у тому числі і пан писар Григорій та його родина, у той вечір чи ніч нічого не бачили, ані чули. Очевидно, вбивниця для свого дійства вибрала саме того момента, коли всі засинають першим твердим сном після того, як чоловіки зсунуться зі своїх жінок. Але не чинитимемо марних здогадів, вони завжди довільні, тим більше, що твердо засинають після тих маніпуляцій. Здебільшого чоловіки, а не жінки. І то з простої причини. Чоловіки задовольняються, а жінки таки не